Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tebi ahum bi ihsanin ila yomiddin Allahune madhruar e falendrojmë për të gjithat të mira që në ika dhen dhe e lusim Allahune madhruar që në bën nga rabtë të ti falendruas Shiku e së në ruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mirë të takomi edhe sonte në takimin tonë të, të, të radhës në emisionin e një or tashmë për të gjithë juve çka thot feja. Në emisione parë pas muajit Ramazan respektivisht në emisione të kaluar kemi trajtuar një temë që kishte të bënte me një breng në kuptimin pozitiv, me një angazhim që duhet të mirët me të çdo besimtar dhe besimtare pas muajit Ramazan. Kemi përmendur do të thot se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 punën. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمه الله. O jeni dasham bëni çifte për punën. Le moment e xhonaz kur vjen te xhamia dën. Po. Al, nëse ne u kuam të shohë namazin e dën, po gjatë Ramadanit, po u koni herë ndonjë. A është gjinaja për shomë namazin e xhonazë si komit të sa fanya çifte kota. Po.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 është mundum i krytës avlikime tjera si kur sa agjerime, si kur që e përmend e vlajun e ndërruar, por jenë amazë se ka bërë, a tja falim gjenazën apo jo? Po tja falim gjenazën, nga se a njëri që ka vdek duke praktisë në amazën, është e vërtet se ka shku si më katarin madhe zotja Allah në ruajt, a te prët një përësie madhe para Allahot, por me që thëtë nuk mund të themi se filoni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 Urna u Lendervo. Uh, pyqa parë është, a bën velon, gjohallin, smihon, u shqy me do të majtë, që është majtë takë. Oh. Edhe pyqa e dytë është, a ka naj lama, a ka naj kushi po lufton për eksimin e gjamiste, i vri. Së ka që 14 vjetë që së po flitetë dhe përdo mu arru, kështë me raj, me krejtë, kjo është ka shumë, shumë, shumë edhe mshme, shumë, me që dyqme që për a shopët më dhe shumicës qitetarëve të nënë. Hava ju shtë të dhejtë, ka shpe. Amin e thjullam. Se përket fmijet të hajnë me dorën e majtë, duhet të mësëm që të hanë me dorën e djath. Nga si i dërguar i sërëllahu alësallem e, e ka pa një fmij duke në grënë bukë, ka qenë afër ti. Ka qenë fmij. Dhe ajë hanë të jo para vetit, do të hanë të në për se fëmiju nuk din, nuk nuk din mirë rregullat e ushqyerit, ne mund të jep pak udashëm. Atëri dërguari sallallahu alaihi dhe a gulam i tha o djalosh, semilla kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Tha o djalosh, përmend Allahun, ha me dorën e djathtë dhe ha para vetes tënde. Kështu e edukoi pejgamberi sasullam kët fëmijë që të hanë me dorën e djathtë. Prandaj, nëse fëmija është majtak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 mund të ken kontribut drejtpërdrejt në këtë drejtim dhe Melena Allah xhel leha mendoi që uh, do të ketë uh, së shpejti lajme të mira në këtë drejtim. Normalisht uh, qytetarët nuk mund të jenë të informuar për çdo detaj që bëhet në këtë drejtim, andaj mund të kenë përshtypjes nuk po bëhet asgjë, por ju jo, unë ju përgëzoj sa ata që janë përgjigjes për këtë çështje, siç që përmenda, qoft nga uh, Bashkia Islame e Kosovës apo qoft edhe nga organet kompetente, komunale dhe qeveritare, janë duke u përpjeku në këdretim që të bëjn atë që duhet të bëjn për të rikthy gjamin në vendin e saj. Lësë Allah në madhuar që ata që përpjekën tua lehtësën përpjekën të tjure, dërsa neve në mbetë që Allah unë të lutim, që Zotë Gjellewala të lehtësaj angajimit në këdretim dhe të nagëzën që sa më shpejt, ju vetë me gjami,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 Njëriju kur të vdes kalën në për e, disa etapa. Etapa e parë është etapa e jetës në vareza, që e tjeta në berzëh. Dhe aje i ka specifikat e veta. Njëriju edhe këtu, me shpirt i dele Allahot për para, por ju për logari. Por një fërloj levdate për kontributin apo dhe qërtimin nga anë Allahot azogjel. Si kur që ka anë adit në berrajb në azib,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 O kon e në dhepe, ma ndëjtë qika e me shkoj berit e buri veta që me, e në varë, me këqyrë, pa me ndojnë, me vizetu me në tka gjohë prishë, ma këgjohë. E unë e hinë atë nga pushoba atë të buri dënazës që është. Atë u vore treja, unë e atë njerë që më shkojë dhe qështë të në dhepe në gjinu se misha unë të pushoba atë sofën kërçja e pombret mos mos komboj gjunaçi kom detat aty Po po po inshallah ti apo për gjësa Po mamalet çuha ka mosokon arhinat aty flade le tash Po po inshallah tash ti apo për gjë sa problem inshallah tash ti apo për gjë inshallah Sa i përket vizitës së Varrezave për gra dietarët islam kanë mos pajtim Mirë pa në qovët se gruaja mund të përmenë nështë amendim më me të favorizuar dhe më të e, fuqeshëm e, si pasmeje, gruja nuk prishpun të i vizitën varezat në qovët se është me qëlem të përkujtimi të vdekjes dhe eventualisht dhe të tëtë të që ndështë të të lërgën dhe një penges të pastron dhe i dedikun varen që e ka të të afermi të vetë. Me kusht, me kusht që ti e përmbajtur dhe mos vajton te varri. Në qoftë se vajton te kvarrezat, dhe nuk mund të përmbahet nga mërzia, atë nuk ban më shku. Kjo është një rregull që duhet ta dim. E para, e dyta, fakti që ke shku dhe ke qenë i xhiruam dhe ke pasur të ulësh dhe e ulësh dhe e ul të guri i varrezave, tash Guri vareza mund të unë e përkupten në dy, dy raste. Në qëfësi, guri vareza është e guri që e vendosin tabuti, nuk kanë në të vareza, se kanë një guri që e vendosin atje dhe të tatë për t'u falë gjenazja. Je ullë atë, atër nuk prishpun. Por në qëfësi je ullë mbivar, je ullë mbivar, atër e, e ke bërë, në këtë rast nuk mundëm i tashni ta muhojmë faktin se ke bërë bër një shkelje, ke bërë një veje për ju t Nuk duhet dhe shumë më ushqecutar, se e ke bërë nga, nga padia dhe nga lodhja, por tira në mos e përsret. Dhe kërko falet e ka lajmanuar për këtë që ke bërë, dhe mos e përsret herave tira, dhe merë fund kjo qështja, nuk kene ojtë të ngarkuar dhe të, të më rrirë për këtë qështja ma, ma të e për Allahu e din masmiri. Në duhet pak e dhe bëjmë shkëputi nga telefonatet për të inkuadruar rëdë i soha, pyte që ka nërë me SMS Jam shtazone nuk kam agjiruar, më kam betë më rakë si mund të kompezoj. Kam dhimbe nuk pëmuj asë me bëna mas me regull. Sej përket grua shtazone ke përme në disera, në majnë duhet me e falë. Nëse ki dhimbe e smush me falë në kam, falu ullun. Ullu, edhe falu, sa të ki mundësi? Të ashtë dhe formë e grua shtazone në nëndështë dhe pengan, që jeti kryen të gjitha veprime që duhet, por ajtë sa kam mundësi. Allahu Gjellera dhe thëtë o të kullahë, Allahun, sot keni mundësi. Sot e këtë mundësi e që është falu, për në mazin, në gruja shtë zonë, nuk banë me elanë. Nuk banë, edhe përse shtë zonë, du të më falë. Së përket agjirimit, së përket agjirimit, atëhera ajo ja përrejtë dërë i sot të lindë fëmion. Në qovë se lindë fëmion, edhe pas taj, fëmio është në gjithënje, dërë i sot përfundon gjithënje, ajo ja nuk e Lirohet nga shtazania dhe lirohet nga gjidhënia, atëra e haceran ditë e humbur të Ramazanit që i ka humbur. Kjo është ajo që është e kërkuar prej prej soi. E nçiufsa, nganjërandos që gruaja derisa të përfundojnë uh, gjidhënje e fëmijës të parë, mund të shtazanojë me fëmijën e, e dytë. Dhe kështu ti ngarkuat çistë Ramazanit, atë në këtë rast nçiufse ngarkohet dhe vjen një shkak tjetër që pengon kompenzimin e agjerimit, atë rthemi mund të kalon tek shpagimi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 Es la pas dëshëm se i bën dobëniëriu në të gjitha rrafshët. Mirpo, për këto llogaritje ka gjuar Ramazan, kjo duhet të bëhet në emër të besimit islam. Asa një njeriu që nuk i beson për shembull, gjërat elementare të Islamit, atëra veprat që i bën në emër të Islamit nuk mund të jenë të pranuara, ngasë kush na ka bër obligim ajrimin Allahu Azza wa Jall. Ku na ka bër në Kur'an, e një njeriu që nuk beson se Kur'ani është fjala e Allahut dhe ualla për shembull, nuk beson se fjala e Allahut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 lojë shogësor program Ëh, ju vë. Ëh. Si musliman duke menduar se sa ditë jo po me vite të çera. Ëh, deri shekull nën anëv ka dominuar shteti islam, ka dominuar feja islame populli islam. Ëh, të ditën vite të fundit kanë ngjirre shumë të mëdha. Pa. Po. Domos pas shkatrimit otomant.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 Apo a kena atë shumë dushmon që edhe na nuk përbina mo fare që kasë përna dhënë këto kësia që i përbyshën të vrajnë njënjën i tjetërën këto kjo pëmdo këtë i shka shumë egzagjerim kjo. Apo na jena gjabim që nuk kena të amon rrugë të larit, dhe të ah. i bëjpytje vetin të fond prepar, për jabin i përgjitje tjetërë, dhe pra për bëjpytje tjetërë përgjitje përmarë, për këpëtan muka Allahu qapërzi krejt. Po, po e qartova, e qartë. E kuptoj, e kuptoj shqetësimin tënd dhe do të mundoj, inshallah, me don përgjigje. Allahu e spoleft. Ëh, që tu kemi një, do të them, një varg pyetjesh, të sot padyshim janë tema në vete, nuk janë vetëm pyetje të thjeshta, por janë pyetje me të vërtetë me vend dhe burojn, sepse ku kjo është përshtypja ime për pyqcin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 Pra ndaj në do të mundohme që të javi përgjigje, për kjo nuk është e tëra që duhet të themi. A se thashtu e në tema që duhet të trajtojnë. Por do të mundohme që të them diq që ka të bëjsa për përgjigje vetëm. E jo që si të trajtim i tërsishëm i temave që i ka shtuar vlajnë që në përgjitim ma heret. Uh, se përket uh, temave që ndështë, si kur si e përmen ndështë, ajo ndështë, ajo ndështë, ajo me sig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 Urna? A, pot a mojde, beti, pievër, po të gjenë? Po, tash vo. Po. E jënë një modë në kështimane dhejtë a një kështime, vo. Po, urna? Jënë një më dhejtë, fa më gërështë për një dhërë, këpër mërë të vloënë. Po. Kujtë e qështë ka më të afalë, dhejtë a vejtë e për kaminesë në ufadë. E po dojë në për muzikës në në shpe, jo në në në shpe, në në shpe, në në në shpe Edeta është po. haram, është shtëpjë nështë më nështë më nëgohë mështë të... Po, e qartë, e qartë, inshallah, tjapin për njëtë, është inshallah, inshallah. Në regulli këthejmë i pyqës së me hershme, ne duhet të më nështë këna pas problem. Pejtë ditës parë, kërë kërë islami, i ka rëglu të qeshtje. Buri ka për po dhe të veta, gurëja ka për po dhe të veta. Ta asë njëre në bot një stame, do më thonë, nuk ësht, nuk ësht, Trajtu si problem kjo qështi, nga si gruja i ka posrë të soja. Ndërso, në botën për një more, gruja gjithë më të është bë eksperiment. Hade pëjapëm këtë, i së pëjapëm këtë, i të konë kjo, njësë të konë kjo, të kjo jis, a është njërë njërë, atje e konë problemi. Dhe pas taj, në është imponu kjo problem, dhe thusë e dhe në këtë problem. Edhe muzimanët e kanë kuptu si problem. Ose kemë këtë problem? Nuk ka problem me të drejtën e gruas, atëherë kur të drejta nuk i garantojnë pishariati, atë rkoh problem. Dhe për kët nuk ka shpërjesë seriati. Te knej për shemb në Kosovëson, vana të shqiptarve, sa të drejta të gruas që janë të quajtë të drejta, kanë mbruar nga Kanuni dhe janë në vesh fes që s'kan lidhje me seriatin. Të privuarit e gruas nga trashëgimia, imponimin martesë, është shumë tjera që janë në vishë shëriatit e që nga mburu nga kanuni, ato që janë shëriatit. Njerës dhe kanë nënqmu kanë e shëriatin e, njerës dhe kanë përbuze, kanë akuzu që e kalon feja mrapa, kur e kalon? Feja ja, e shlame, ja përgjëtësi vetëm për regullat që a ja thratëm po, to. Po përgjëta to jemi të gaci me polimizu me këtë dëmbot. Po nukimi të gaciëm po edhe më kushtimisht të paguaj faturët e dikuj tjetër, pëse në me i pagu? Në qëse përendimi i shdasht me mira vjetë me e hartu një verzion edhe atë të brisht të pa qëndrujshme dhe sa të përgruvan, ashtë përlimi ty në, nësë kemë kësi probleme. Eta është o ardhë një verzion që, e ta është i shdo ngruat dhe të asaj, ku është ta që i shdo në? Pala grosët ankojnë,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 Andaj, në nësot futje lëndës vetarën e për shkolla, për shemull, që në zansit të edukujnë në informim të mirëthilt për aqë i për këtë islamit. Në kemi një përdim të islamit të e të shëmtuar, të gjymtuar në libret e historisë tonë që mësojnë të mija janë. Endë mija në endë të thmija në shkolla mësojnë se Koran e ka shku Muhamedi, kjo është krim. Andaj pejtë ditës parë, prej bazamentit Njerëzit keq, inter, keq informohen, o prezentohet një vërë i shtërëmruar, se kjefe nuk është pejzote. Mohamedi, një njëri shketinës, s'ka ditas me shkuas me rezhu, paramënat që fali që ta shkë mundë me pru. Përda i u shqenë me para gjukime, me u rejti për fin, nërsa ta që duhet me foldrejt, ju s'kendet me foldo, i këni gjamiat. E pa të rëna që farë të bëjmë, ne bëjmë a që është e mundëshme.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 Dhe kjo nd lidh me pyetën e parë, me pyetën e dytë, pyetën e tretë me gjithë ta pyetjat. Pse konflikt i mosmuslimanëve? Pikërish për shkakën soi. Pse njerëzit po lihen në tër informative? Nuk po ihet mundësia dietarëve që të komunikojnë me të masën. Nuk po mirët versioni i islamit nga njerëz kompetent. Çdo kush flet për këtë fe. Çdo kush punon. Açi duket se është më mira. Ata normalisht vinë te konfliktet. Normal, normal që vinë te konfliktet. Paramendë për shembull, Paramendë ka tash një një fabrik në cilën të gjithë duhin të bëhen drejtora. Edhe të gjithë, çdo ditë rrihën. Po normal se ka rrahje aty. Se dikur të karriga, dikur të pse mund të tash po rrihen? Pse po rrin këta njerëz? Pargjigjë është e thjeshtë. Apo, pse kresh po duhin të bëhen drejtora? Kurkus do me punu?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 dhe ndërsa këngë që janë rregulluar me instrumente tëra muzikore dhe kanë përmbajtje banale. Sigurisht ka shumë këngë fatkeqësisht të dashurive tradicionale, atë ata martuan dansën, ai ngon muzikë çu çuaj traditë krye burrën. Çfarë kuptimi ka koka, çfarë gëzimi bëni kur ti në këtë dansëm po po po po valzon me një këngë që flet që më shek jam traditë krye më buni kjo këtu këtu më radh. S'ka kuptim këtu. Andaj detyert një një lloj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 që di nuk paska nuk ka telefon të kështu na lembëng garagjia që po nuk ka telefonat përderisa bëhet ne i kuadim të tre telefonatos ne bëjm edhe një rezim të të pyetjes që na ka ardh thot njerit për pritën ve munduon të më ndalën më shku në xhami për namazin e natës kjo çenka matëme ramazan a duhet mos më aprish çifën apo duhet më shku në xhamin përderisa bëhet fjalë për namazin e natës është vullnetar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 Ma se të arsuja veç du me shku mu falëti. Nuk duhet me ndarru në mu falë. Nuk duhet me ndarru nga namazi. Po duhet me gëzu kur fëmijë falët. Kur fëmijë kërkan gjyës të nëtë me shku mu falët. Kjo është e mirë. E jo që, për shambull, fëmija me më ulemru, më nxesë, në për kafe, i dehur e kështë të marën, ka se kjo është pa të shimë një, një shëmëtim për familjen. Kemi telefonat e në kuadrujmë. Ur sëtan me 2 11 në mëmërtë simetë komës. Kënomoj, kënomoj simetë komës. Kont komës nuk e kuptoj se po ndajë mirë. Ardjna në tie këm simetë anë komë, që jam desh i mos dheu. Një komë që jam desh. Ah, po po po kuptova, kuptova.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 Urna. Urna. Assalamu alaykum, boss. Aleikum salaam wa rahmatullah. Tudo isso que eu falei. Tudo isso que era lá é mim. Sempre hoje aprendi de gente. Sempre é mim. Mir kada salaam, mir, mir alhamdamiir. Mir. Urna não. Não estamos a benefício. Paula poddajem fal. Eh, começou 200 scr med literatura. Ela me citou que seria assim, como me ajudou, então Kanë gjërë një kërështë e të vare. Po? Arështë dë iso është të vërtetë të jo. Dë më thonë, kur kanë do jetë Mohamed Elisiram. Po? Dë më thonë, pa, pa krytë së Romënia Zarejta. Dhe, ardison, dhe son, është të vërtetë që, dë më thonë, menjërë atyrët është zgje dë më thonë, hadithja farë e bo Bekri, pa familë e familë, familës të kamizë ton Elisiram.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 Një pa Allah u ka da që në mes në shabëve të pejgamberi, së të këtë njërt menqë, njërt urt, njërt përmbajtur, të matur, të cilat nuk i japin për parësi emocioneve, kojtjeve, joshtjeve, epshën dërshme, por, me lejnë Allah Gjellihuala, janë stabil me besimin që e kanë dhe pjekurin, dhe mësime që i kanë anë nga Muhammedi sallallahu a.s. Kër ka vdikë pejgamberi sallallahu a.s. dhe të tëtë, normalisht, është fa një detyr ere për ashab të ti, se kush do ta trashëgën të dërguar në sallëm udhe në udheqin e muslimanve, ga se është e bërë aty një shtete, muslimane, ushtria, normalisht nuk është e thjesht, ajo, që të lijet pa përgjegjës. Dhe, familje pejgamberi sallëllahu e sallëm, respektën e ka, dhe ashab ja kanë dhenë atë respektë, pa jacenuar, i pa ta nuk kam pasë,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 kundërshtim dhe më spajtim nga anë e familjës e Muhammedit sallallahu aleyhi o salem. Kjo e parë. E dyta, nuk është e vërre se asë kosh nga familjë e pegamërës në s'ka marë pjesë në këtë përzjedje. Nisa kanë qenë të zënë me vërosën var e ti në pregadinë dhe lërën e ti, ka pasë ti që kanë qenë prezendë. Në duhet tëmë që e, ka shumë shpifje nga anë e shijave që mundohen të shtremrujnë faktit historike se k është anashkaluar, madje është bër presion dhe dhun mbi familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe padëshirën e tyre dhe pa, pa miratin e tyre është gjetë e Ubekr si halife. Kjo është e padrejt, një këdretim që thuhet dhe është e pavërtetë. Nga të gjitha faktet historike, nga burimet e shëndosha islame tregojnë të, të kundërt me asaj që munduën shi'ita vërtetojnë që të arrijnë pastaj përmesoj në atë thellëmin e tyre mizor dhe të shtrembruar, të devijuar, dhe te të rëzikshme për islamin, se ashtë hapt e pejga mirë e sëllem kanë dezertu nga feja. Lërga sajë, që në ta së kanë qenë fej, ko shonë fej pasë dua që, dua të june? Ne duatë tëmë që këto të njësian të rëzikshme, dhe unë ty erallë, dhe gjithë shikuas të tjerë, ju prapozaj që në këto raste të ledzoni literatur të besuashme. Nëse nuk dinë që ka ashtë letruja besuashme, për Në gjitho qëtët. Hoqë në gjëmisë, hoqë në që është i shkolluar, hoqë në që i kuptën këtë gjëra. Më japë një referencë. Duhë me në dhuë. Ta japë dhe informuar shë si duhet në këtë në këtë drejtë e më tëmë. Ka telefonat e inkuadrojmë. Selama, alejkom. Alejkom, selama, rëmëtullam. Uh, hoqë, dërështë të më të abonit këtje. Onë jem e preks për i serit dhe këj gjëndë dhe. Po?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 as li ova tash po mrikset ose 2 3 dit funkalam mi o kaç mashum po jam kaç senjer po e çort çort Allahu ndemoft as e përkat asoj që e përmend se kem kem bough xhamën me ball dhe e dy këlyer me mjalt që nuk prish punën për të marr abdest. Nga se para se marr abdest, para se me lyim me ball dhe me mjalt apo Mërabdës, pa sobë stelin me mjalt, me mjalt e mjalta la largohet. Nuk korrigjohet që është er stabil nuk largohet. Po e fshin dhe pastaj ë herën e arsmë kur kanë mërabdës përsëri e fshin dhe e lën me mjalt përsëri, kjo diçka që pengon këtëtim. Allë mërabdës sikur se duhet. Përkundazi, në këtëtim auditi tani më lëre më lëre do të mashum se mjalta. Prandaj mërabdës sikur se duhet, edhe pse duhet më e pastru shpesh baldin nga të ljurit me mjalt. Edhe, që, e dyta të thëmë që nuk dhjetë sigurisht kështë ka bërë. Po, të muqë me dyshun diken. Po, kujdo që ti thu, pëse më keboj, e do të unë së të kumboj, pëse po shpif, pëse po nuk... Kur, kështë do të unë të kumboj? Sa kështë të punë, bojë më shëftë. Dhe këto është dopsinë e këtyre njerëzë dhe të ligë. Se po të shenë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 Allahu e din kusht ka bo. Allahu e din qëfar realisht kiti. Allahu e din qëfar realisht ty për pengon dhe për shetsan. E të Allahu që e legjera lukë. Kje bërru kje, vazhdo më të utje. Kje pun nuk është që i kryt me një dit e dytë. Që kushtë dhe smunit tjera. Ko smunit që njerët kurohen dhe, dhe shërohen nga, nga, nga mjekohen duat e mga të smunit me vitit të të tëra. Nuk është dhe pun me njerën më bo këza orbyot e mafurt i qedërtim është lutja ngase ti të as bër padrejti ngase çdo njeriu që i as bën një një një madhini syrë tir është njeriu që është bue padrejt kur kush ka drejt as kujti bën me çfarë në arsye kështu kjo është dalje nga feja dhe kjo është veprë e shëmtuar dhe veprë e keqe dhe mëkat i madh andaj ti ai që të as bë padrejti Nësë përgjëmërës më ka thonë, mes ati që është bërë e padrejtë, dhe Allah të të zhëllë nuk ka përde. Që i dur të këllohë gëllohala? Thujo, Allah i madhë, mu më është bërë padrejtësi, andaj më ndihma, si kur që i ka dhëmë, nujesëm, Allah më i një më glubën, fëntësir, azët, unë s'kam fuqi, të këqit, më kanë mujt, në kuptim, s'pomlojn Drejt, më është bëhe pa drejtë më ndihmo a Zatë. Lë talan që levala. Lë talan të bare këta me trut për shirët të ty. O Zatë, ti e dinë kush është ajë i ligë, kush është ajë e ligë që me ka përë këtë. O Zatë, ruen për shirët të ty. Më mbrojnë nga shirët të ty. Më ruen nga keqët të ty. Lë talan që levalu. Në dhe mëndë që me këtë, me lehen e levalu. Me sabër, me dua, me abdes, me dh Melena do të marrë largon këtë gjerapta. Largon këtë gjithë Melena me do të marrë larg as skan fuqi ata me të, të në stopaft. Nuk kanë fuqi. Pastaj këta që kam vëllah shqetsem. Po e di që është shqetsim i ron, është pengesë e madhe, por megjithatë Melena Allahu xhel leuala ti, dhe çdo kusht tjetër i mposhtim me fuqinë e besimit në Allahun që kemi atë. Me fuqinë e besimit në Allahun Melena e Allahu, me allahu tebarakota kanë mund të kanë mu gjyënzu, nësë Allah Gjellarë ka thonë, vëla ju flihës sahiru, hajthu e ta, nuk ka mundësi në asët një situatë, le të shkanë ka dënë, le të bëndë qëfar dënë, nuk ka mundësi të shpëtën dhe të ketë sukses magistarit. Kjo garantië Allah Gjellarë. Për në daj kjo në spru, spruemi në këtë botë, të shkurëtër në këtë botë, me plët padreci, me plët mizori, në këtë botë të mbështetim e da në Gjellewala, dhe asë një herë, asë një herë, mos të ndajmë mendimin e mirë për Zotin nga zemre jonë. Qithë mund, mendimin pravës Allah kom në ndihmu, Allah u Gjellewala të ta bënë zhjithë e rëgdole, këmëndim duhet gjithë mund tjetaj, që banën në zemre tona. Dukë i e shëqruar ti mendimit mirë, edhe adhurimin dhe Allahut për mendin e ti, e shumë të tira nga punë të mira, që Allah u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 Dimër të tohtë që nëka në drejnit E vetë me ndhëm një nanë polind Linda jodhjem si luaj Kosovës tri matjarit Linda eu de ansiluai com suas trist matriit restapes hare apoio ho po snow zahida swmit bravo Sikuror rathnans ju hain Prekazin ez bukuroin Sikuror rathnans ju hain Prekazin ez bukuroin Oi não saí da mão não eu Não se tu não queres push Creito sou na tantos dós Honra lealdade menino perco Oi não saí da mão não constitue nos basques just shift out it now the song homes and the baby nippu quiste von suffer si duque prun duque pr Kullën shkollë arë thonë Në nashkoj të djenta saj Bashk me bukëm pljumbaju qoj Na nashkoj të djemë të saj Bashk me buken pljum baju qoj Bahunin të furt o djemë të mirë U në po ljuftoj në tjetër nën Bashk me babën e dojën tuaj Dushmanin këtu nuk keme lën Bashk me babën e dojën tuaj Dushmanin këtu nuk keme lënë Dunque camelia, puoi non sahudennal noio. Non si tiene che poche scont. Credco sova ntanso. Come se le Ein neues Lied in ein neues Jahr. Nun sitze <tries> ich noch bei Schlossgrund. Just chipped down the floor. Home is love, baby, nippelku. Rahmet passt, spül I don't know I don't know Push away shit Tisot mprakas Besa jov Teh me krenari Zahide Emrin emban Besa jov Teh me krenari Zahide emrin emban Zahidë, emrin e mba. Shikohë në ruar pas një pauzët e shkurtër dhe pas në dëgjimi të kësa e lija të bukur, nga vlaju në fërkiu në rikëthemi për sëri në pjesën e fundë të misënit tonë, ku kemi një telefonat dhe i nëkadrujnë me një herë. Urna. Hoq, selamu aleykum. Nështëta nuk i përshë në konceptin prapë unë e rollej. Po, falëra. Hoq, parë ndërëj shumë për këtë përgjitë që madhe. Se me, edhe maherë, dhe edhe ma herës, dhe, dhe me thonë një më konsultuën, për di qa di dhe e më konsultuën me një hoqë. Po. Onë e zakunisht që të raturat i dhe zhoj votimeve nun edhe qurma që ka qenë për para. Po. po për këtë përjtje që ta kom bëhë onë e kom bëhës një kostat dikt me njësa persona që e për të ndeshëm për për atë për të përjtje që ju kom bëhë. Po. Dërënë të të kom bëhë ka qenë një debatë shumë i haspër me sëmej edhe të tëve. A të e thashtë kështë o pra. Qa o le mon nuk do PSTV për për të misjonit tira, këtë me tërë që me tërë qëka fatë për, për jetanën, o në që bëjt për, për të një haqës edhe të të meni përgjitin e sakt. E ty hoqë Allah shkorev ty, e trua e ty e familjët të ndër. Allah shkorev të rëndë. E të përgjitja që shumë të ndenë me ishkina në masmine. Allah shkorev të rëndë. Adham, amin e t'yullam, amin e t'yullam. Allah shkorev të rëndë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 Sa toçi i kanë përtuar vet, dhe është normal që njerëzit pyetën se çfarë realisht po ndodh. Edhe si duhet nisi musliman të ta lexojmë atë që po ndodh, do thotë në Egjipt, thotë nga se uh, kemi një sozilazim që ka ardhur nga Egjipti, na ka pranuar si shtet dhe janë munduar ta ndihmojnë. Me aq sa kanë pasur mundësi, ka pasur ndime që ta ndihmojnë më tepër, por ja tash ata u jotën një varg problemesh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 i ditve dhe jave të fundit në Egjipt, si pasoj e dhune si ka shpërthyar mes protestuzve të se të kanë kërkjesë të tyre dhe mes ushtëris dhe policis e cila në anën tjetër nuk i ka marë parasysh ato kërkjesa pavarësisht tash uh, kush e ka qëluar e kush jo në anën tjetër dua të themse uh, neve si musliman na vje shumë keq nga se përgjigja ime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 që ka buruar nga vladrija muslimona apo jo, asë kjo së shmërëndësi. Përndaj, njëzit po tentuën që detyrimisht të bëjmë pozësionimet e duhura. Në qovëse e thua këtë fjallë, tjeme këtë. Në qovëse e thua këtë tjeme atë, nuk du të kështu kërzuar. Ne duhet të analizum gjerat shpeshere të lirë nga pozësionimet e imponuara. Jemi muslimanë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 Nuk ka mërëndësit tash, sa shumice e analizëve të ndonë të bënë, jo vlazria muslimane, jo e, leviza liberale, ku edion, demokracia, kësë mërët, gjitha këtu nuk e mërëndësit për mërëndësit. Për mërëndësit për mërëndësit se, është duke ushtua një dhunë e papar, që e kanë qërtuar shumica e botës. është një tëmerë, që për po ushtruat mbi disa njerës të cilët të ke fundit ka ndalë me kërku dheqë që u garantohet me kushtetu dhe me legjë. Bëhet fjallë për një puqë ushtarak që është bërë në Ejipt dhe tashma ushtria për po u dheqë me shtetin. Dhe në mëmenin kër ushtria mërë ndorë shtetin, atë nëmarisht nuk bëhet fjallë më për demokraci, nuk bëhet më fjallë por pushtet civil por tashm janë rregulla tjera dhe kjo pikërisht po shihet në mënyrën se si po trajtohen protestat e njerëzve të qetë dhe paqësor që kanë dalë me e kërku një kërkesë tek e fundit të garantuar me gjithëta ligjet ndërkombëtare njeriu që është shkarkuar dhundshëm nga pushteti ka fituar zgjedhjet pavarësisht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 dhe kanë pas pushtet pa kontestueshëm. Nuk i kanë ndruar kishat. Ka kisha në Egjipt që janë që nga ku ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka hyrë Amr ibn As, por ishte që kultura muslimaneve, da potë shtë që muslimanëve nuk do të kishte kish në Egjipt. Megjithatë janë ruajtur dhe janë kujdesur për to. Dhe kupt gjithmonë i kanë janë qenë falëndëruas drejtësisë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 shumisa e bandurët të të të të musliman. Andaj, nuk duhet të bim prej e manipulimve të ndryshme mediale, se kinëse, ushtria nuk ka zgjidhje tjetër për balë një grupit terroristës i cili Gjoja ka dojnë në protesta i armatosën. Kuj e në të armë? Flitet për armë të kalibreve të rënda. Kuj e në të të?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 pamshir goditen gruaja sulmuen xhamit njerëz në xhami të cilët janë strehuar nga dhuna dhe gamplumbat bëhet bëhet një një një hyrje e tmerrshme në xhamia ku nxirin njerëzit dhe pastaj burguos në pa në basë të pamjeve në basë të dukjeve që mendoj se e rrezikon tmerrësisht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 për cili me keqardhje, atë që pëndurë në Ejipt. Por, të ke fundit, Ejipti i ka njërst e vetë të menqër, Ejipti i ka njërst e vetë të urtë, e të matur, djetarë, e profesora, e shkenstarë të ndryshëm, të si të mendoj, se me lejnë e Allah Gjellewala do t'ja dalin edhe kësa e radha, do t'ja dalin edhe kësa e radha, që të nëzirën Ejiptin nga krizët që e ka kapluar. Dhe, me lejnë e Allah Gjellew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 Deri sot vije dita e gjykimit. Dita e gjykimit çartson kush e ka pas miku, kush e ka pas kaç, disa aspekte. Nga disa aspekte edhe këtu ditë kush e ka mirë, kush e ka keq. E po bëjnë ndotra për ditën e gjykimit. Ndërsa ajo që nuk mbetet vetë për ditën e gjykimit, atëherë po se po, por ajo që nuk mbetet veç para ti është padrejtia. I padrejti, i padrejti, zlumçari, shtypsi, edhe në këtë botë do ta shijojnë, do ta shijojnë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 rrugve të kajros, dhe rrugve të qëtytëve tira në gjipt, të shkan, të shkan këtë dhe hoqë, kur, do të vënohet, nuk e dim kur, nuk e dim që fërdo ndodhë, por ata të cilët, ata të cilët, trilluan, shpifen, dhe pastaj, në bas të shpife dhe trillimeve, e ngrënë, në dorën dhe kanë vra, kanë shkel, kanë dirë gjak,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 për asë të të tërë, veshme e mbrojt votën e tyne që e kanë dhënë. Asë dhe më tepër. Dhe jo vetëm këtë vend, por në shumën e të tjera, Allahu të barë e kohët t'ala, do të ndihman gjithë do një liju që është bërë e padrejtë. Nga se Allahu gjallë u ala, është i drejtë dhe e dënë rëtsinë, dhe nuk e dënë padrejtsinë. Për ndaj të lutëmi edhe ne për Ejiptin, të lutëmi edhe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 Branda këtij afati të lëm gjurmë të mira në këtë botë. Ata lëm punë të mira. Ejo timi nga ata që Zoti na ruaj të kujtohemi për të keq e për të mrapësht, e për përçarje e Zoti na ruaj të kujtohemi edhe për vrasje, gjakderdhje kështu më radhë. Timi nga ata që kur të shkojmë nga kjo botë përmendemi se si njerëz të mirë. Përmendemi si ata që janë munduar të lënë gjurmë të mira, të pajtojnë njerz, të kontribuojnë, të kthejnë drejtsinë ta luftojnë për drejtsin, nga se të ke funde që si ku nëruar gjdo kush për neve, me punët e ti, me qëndërimit e ti, me fjallët e ti, është duke e shkruar historinë e ti sot, që nesër, generat e arshme, gjithë sësi, do ta lezojnë. Andaj përzidë për vetën tënde se qëfar historie po e shkruan, që do të lezojt edhe në këtë bot nga generat e arshme, por do të lezojt gjithë sësi edhe ditë në gjykimit, ditën kur do të takojmë Allahun e mëdnuar. Allahun e ruajt e në uzoft. Mëka që edhe po japëm fund të emisioni që i ku në ruajt dhe shpresoj që të takojmë edhe në emisionit tira të radhës nuk e filluar që nga java e arshma. Allah ju ruajt pa që ditë mbara, shëndet dhe mirë qeni në familit e jua dhe kodë qeni. Salamu alaikum, rëhmëtullahi, vërekatuh.